Ви український літературний подкаст Проект створено за підтримки компанії Pocketbook International та Обрій З вами Ірина Славінська Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів Сьогодні Юрій Макаров читатиме вибрані поезії Тараса Шевченка Тарас Шевченко – людина, що не вимагає зайвих представлень Автор, що створив сучасний міф України Ух, ух, солом'яний дух, дух Мене мати породила, нехрещену положила, місяченьку, наш голубоньку. Ходи до нас вечеряти, в нас козак в очереті, в очереті в осоці, срібний перстень на руці. Юрій Макаров – філолог, журналіст, документаліст. Зняв документальний фільм «Мій Шевченко». Людина, котра може розповісти про цього письменника дуже багато. Я одразу сходу поставлю запитання. Для вас особисто, Шевченко, це все ж таки письменник чи художник? Ні, письменник безумовно. Художник якоюсь мірою, І... але я для себе відкрив його досить пізно. І не сам, чесно скажу, а з подачі Дмитра Омеляновича Горбачова, який є великим ентузіастом. Тараса Григоровича. І коли він мені показав підряд з живописної України там, кілька аркушів і сказав, ось це 40 якийсь рік. Уявіть, що ви не знаєте, хто це і не знаєте, що це за підпис. Яким би роком ви це датували? Логічно було б сказати відразу, там, 1910. Відтоді я навів для себе фокус, але для, для мене це, так мовити, ну, просто деталь, деталь особистості. А що стосується головним чином віршів, то вони мене пробили тоді, коли в підлітковому віці, коли я, звісно, не знав ані контекстів, ані біографії е, до путя. Ну, тобто... Фактично нічого не знав, окрім цієї канонічної історії. Ну, шкільної, власне. Що це підлітковий вік, то очевидно, що шкільна інтерпретація Шевченка десь там. У нас була чудова вчителька української. Це щодо ролі вчителя і до ролі особистості в історії, яка нам відкрили очі. Так що вплинуло, але... насправді, так? Безумовно. Якби не вона, я взагалі не знаю, як би розвивалася тому, моя особистість в тому середовищі, в якому ми всі, власне, зростали. Е, враховуючи те, що я закінчив школу, перепрошую, 1972 року, уявляєте приблизно? Ну, там Клімат. Повністю ви уявити не можете. Але е, те, що мене прибила е, якась біологічна сила цього віршу. Це ж якого віршу? Віршу, взагалі, віршу віршу ви можете взяти будь-який рядок більш заяложений, менш заяложений, але в ньому така ритміка і така внутрішня енергія, яка, якщо у тебе взагалі так можливо, зі шкірою і зі слухом, все в порядку, то вона пробиває. А біологічна сила це що? А я не знаю. Це власне, от е, Вітальне, не знаю. Це це не перекладається. Це, це ш... серій читаєш що... мурашки по шкі? Так, так, так, так, так, так, так. Саме так, буквально це мурашки, і вони досі в мене бігають. Попри те, що відтоді я там з якоюсь кількістю текстів познайомився вже, в тому числі не, не лише російською та українською. От. Але все одно мурашки бігають, і коли я готувався до сьогоднішньої зустрічі, я знову відкрив, ну, на відміну, от я чув мого одного колегу, який е, сказав, що от я там, на дозвіллі читаю Шевченка і Толстого. Сказав він вголос перед мікрофоном на радіо. Але на відміну від нього я не читаю от щодня ані Шевченко, ані Толсту. Але ж читаєте. Ну так. А що час, може змусити Юрія Макарова взяти до рук кубзаря Шевченка? Отак, раптом, посередня? Ну, дня? так раптом, так під, під настрій. Просто може якийсь, або якось, якась асоціація. Швидше за все, якась асоціація. Нещодавно, коли були сутички в Умані з залученням міліції та Беркуту, я взяв Гейдамаків і подумав, що іти на могилу гонти і Залізняка швидше за все, я би пішов би в такому, радше музейному порядку, а не вклонитися. Ну, ну це різні ментальності. Зокрема, от те, що мене, так би мовити, смикнуло, але, але не, не обов'язково це мають бути якісь прямі асоціації. Але все одно якісь виклики сучасності, очевидно, будуть резонувати з поезією Шевченка. Звуки сучасності, якісь ритми, тембри сучасності можуть зачепити, ти візьмеш, це не обов'язково знову ж таки, що ти весь вечір проведеш із Томиком Шевченка. Тим більше, що я практично все зараз вже читаю на, на комп'ютері, а він весь викладений, так. навіть із примітками. Але воно весь час з тобою десь там поруч іде. І це мене влаштовує. Ну, але з Шевченком є така одна, як на мене, мав лише не проблема, він реально на чолі українського поетичного іконостасу. І для багатьох Шевченко на все життя лишається таким суворим дядьком в папасі з вусами, який так суворо дивиться з картини. От ваш Шевченко він який? Мені значно полегшує ситуацію те, що ми свого часу знімали документальний серіал. Я, до речі, про це хотіла теж запитати. І там я для себе фактично відкрив вже коли ми працювали і коли ми трохи заглибилися, у мене є от моя улюблена просто кілька аналогій візуальних. Коли ти бачиш Шевченка, такого канонічного Шевченка, значить, там в цього суворого в Папасі з вусами. З, в, у вишиванці, хоча він ніколи вишиванки не носив, ну просто не носив, у нього не було її в арсеналі. Я пам'ятаю, та фотка, ніби постановочна, щось я таки чула, що ця канонічна фотографія, там кожухи, таке, все, що вона була по приколу власне зроблена. Можливо, ну тоді всі фотографії робилися за аналогію з живописним портретом. А, а живописний така. портрет, а живописний портрет це завжди постановка. От. І там він. А що там, власне? Всі носили кожухи. Розумієте, це була форма ну, або шинель, як у гуля, або кожух, як у так, взимку. Ні, це був нормальний партикулярний одяг. Шапка ця, папаха, гаразд. Ну, це, це може певне екзо може відносна певна екзотика. А все решта, і я звернув увагу на ті чоботи, на яких в яких він на цій фотографії це просто варто уважно роздивитися, роздивитися з лупою. Розкажіть, що там в них це такі моднячі чоботи блискучі. Я думаю, я не знаю, скільки вони тоді коштували, але вони тоді коштували стільки, скільки сьогодні б коштували б там взуття від, не знаю, від Pecoraban. Приблизно. А ще ж скільки смальцю їх намастити, щоб блищали. Я не це знаю, чи це, я не знаю, чи це смальцем робилося. Смальцем робилося в такому обігу більш міщанському. Ага. От. Охранки. А Тарас Чим Григорович, а Тарас не, не знаю, не уявляю. Це тема окремого дослідження, але те, що Тарас Григорович поводився не так, бачите, не як міщанин. І оскільки суспільство ще було станове, то він Зрозумів для себе, що бути в тому стані, а в, то, в якому він був в стані, ну звільнений з кріпацтва. Хто він? Міщанин на державній службі якийсь час він був, але на найнижчому щаблі. Тобто, яким чином не бути внизу цієї дребини, ну тягатися, це ж теж знак певний одяг. Це треба бути понад всією цією ієрархією. Який спосіб бути понад цією ієрархією, це в принаймні в романтичній парадигмі, це стати митцем, це стати Бухема. поетом письменником, художником взагалі, поа поетом, поет тоді, якщо це справді поет, визнаний поет, то це відразу з великої літери. Власне, генія, це ж романтизм, це якраз такий поет, геній, так, така от душа з високими поривами. Так, і те, те, що Шевченка сприймають. Поза контекстом європейського романтизму, хоча він, він з нього просто, ну, ну кожен, кожен рядок про це волає. І те, скажімо, коли так він спирається на фольклорний матеріал, але яким чином він його переосмислює, «Даруйте мені», і в, і, і в який спосіб, коли, скажімо, Марі Ме пише «Пісні західних слов'ян», стилізація, геніальна стилізація, підробка яка навіть, як ми пам'ятаємо, обдурила самого Олександра Сергійовича Пушкіна, тобто Мерімей його надурив. Єдине, що всім цим панам потрібна була величезна робота для того, щоб зануритися в цей фольклорний шар, для того, щоб відчути, а для нього це було Ну, частина, так би мовити, його свідомості, ну, принаймні, дитячої свідомості. Але він ж ніби виріс у тому. То, то все одно такий народницький фольклорний дискурс, його ніяк не оминути. Але, крім того, він ним цікавився, він його безумовно слухав, він так. його... Та, я не знаю свідчень, яким чином він його збирав, але, вочевидь, що він його збирав. Ну, як так. брати Грім, власне, так само, як купа народу ще в Європі це робили. Так отож. І таким чином, а якщо романтизм, то тут треба відразу переходити до свідомості і філософії романтизму. Бо ось щойно була епоха просвітництва, яка закінчилася, яка була побудована на сподіванні покращити світ. Силою розуму, що важливо. Так. І закінчилося це, як ми пам'ятаємо, гільйотиною і фактично Першою світовою війною, бо Наполеонівські війни були фактично, вони зачіпали весь тодішній цивілізований світ, окрім Америки. Та не ще є м'ясорубка Великої Французької революції. Після гільйотини, після м'ясорубки і після війни єдине сподівання на силу власного характеру, на власний розвиток, і на пошуки якогось таємничого сенсу невигаданого, а реально який побутує десь там в, в гуще народній. Просто його треба звідси виняти. Те, чим власне і займається. Плюс сильні, щирі почуття. Тому що 18 століття – це етикет, який так само, як і сила розуму, сила етикету не спрацювала, і тому треба покладатися на щирі, реальні, сильні почуття. От, ось те, власне, чим займається Шевченко фактично в усій своїй поетичній творчості. А далі приходять наші з вами наївні співвітчизники, вони бачать і чують, що це – Дуже схоже на ті пісні, які вони співають після третьої чарки. А романтизм люди не дочитали? Ну, ну, вони, може, не те, що не дочитали, вони навіть, може, про нього і не чули. І вони, врешті-решт, вони і не мусять, всі не мусять знати, що був європейський романтизм. Але, що стосується Шевченка, то це принципово, тому що Шевченко був цілком у європейському контексті. Я вже не кажу про, я не знаю, чи це моє відкриття, але я принаймні ніде про це не читав. Найбільш, найканонічніший з усіх канонічних Шевченкових віршів. Як умру, то поховайте. І мене з самого дитинства трохи непокоїло це і вражую злою кров'ю, звідки така, так мовити, кровожерливість. І раптом мені спало на думку, що, це, власне, є у нашому серіалі. Це було буквально осяяння, відкриття майже перед камерою, коли раптом я збагнув, що як, вони ж тут, вони збиралися і потай вночі співали заборонених пісень. І вони співали в тому числі і Марсельєзу, тому що вони не могли її не співати. І вам, як французькому філологу, має бути очевидно, що «Маршан, маршан» Pur, Хай да, нечиста не кров окропить. окропить наші лани. І тоді зрозуміло, чому вражою своєю кров'ю волю окропіти. Це фактично, я не знаю. Чи ну, це, я, я не знаю, як це можна заперечити. От в такому контексті для мене, скажімо, Шевченко. Шевченко, а й крім того. Це ще одне, власне, дуже просте відкриття. Коли на обкладинці першого видання «Кобзаря» там відома гравюра Штернберга, там, де, власне, Кобзар, точнісінько такий, яким там за 20 років буде Тарас Григорович. Після всіх цих своїх пригод, після всіх цих своїх колоніальних воїн, лисий, з вусами... Значить, за, за замислений, такий високочолий, і ми беремо портрет в той момент, коли Шевченко випускав цього першого кобзаря? Він молодий хлопець. Ну, не дуже високий, хіба ще не дуже, не дуже високий. Але відомо, що він користувався там певним попитом серед е, петербурзьких жінок. Подобався він. І, і мені раптом спало на думку. А чи не було це от так як? Власна епоха романтизму, чи не вперше, чи не вперше висуває е, вимоги до самої постаті художника. Власне, вперше, тобто, як би про це писали, що от в романтизмі постає оцей образ поета, який і важить образ поета стає так само окремим витвором як його творчості, та, та. Так, як, як і в його тексти. І коли ти бачиш цю обкладинку і бачиш цього молодого Шевченка, і ти починаєш підозрювати, мимоволі підозрювати, що, е-ні, він почав себе ліпити абсолютно свідомо. Ну, такий перформанс, власне. Так? Так, так? Розумієте? А те, що в нього не бракувало, в тому числі, і почуття гумору, це відомо як із текстів, так і з листування, так і з спогадів. Тобто, він був в цьому сенсі, він був цілком авангардною постаттю, за що власне, його, і можна, і треба любити, і цінувати. І читати, бо мені вже кортить послухати насправді ваше читання ну, Тараса Шевченка. Ну тексти. давайте спробуйте, ну спробуємо, ну от причинна, це перший текст, яким відкривається Кобзар. Це даруйте мені 1837 рік. Йому скільки? 23 пацан! Угу. А тепер слухайте. Просто зсередини я, я вириваю, тому що тут, тут є той шматочок, який чіпляє. Вона все ходить з уст Дніпари. Широкий Дніпр не гомонить. Розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. А з неба місяць так і сяє. І над водою, і над гаєм. Кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверенали. Малії діти, сміючись, ходімо гріться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь, осокі коси, Бу дівчата. Чи всі ви тута, кличе мати, ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо, ух, ух, солом'яний дух, дух. Мене мати породила, нехрещену положила, Місяченьку, наш голубоньку. Ходи до нас вечеряти, в нас козак в очереті, В очереті в осоці, срібний перстень на руці. Молоденький чорнобровий знайшли вчора у Діброві Світи довше в чистім полі, щоб нагулятись до волі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають по світинам, Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещені, гай обізвався, галас зик. Орда, мов, ріже, мов, скажені летять до дуба. Нічичирк схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає. Щось лізе вверх по стовбуру До самого краю. Отож та я дівчинонька, Що сон блудила, У таку-то їй причину Ворожка зробила. На самий верх на гілятці Стала в серце коле, Подивилась на всі боки, Та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки Мовчки дожидали, Взяли її сердешною, та й залоскотали, Довго-довго дивувались на її уроду. Третій півні кукуріку Шелеснули в воду. Защебетав жайворонок У гору летючи, Закувала зазуленька На дубу сидячі. Защебетав соловейко, Пішла луна Червоніє за горою. Плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом прибитій дорозі. Знать, добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить, знать, добре заснула. Зовсім інакше звучить, правда? Ні собі, ух, ух, солов'яний дух, дух. Це місцями практично чи то реп, чи то рок-пісня, щось таке дуже готичне. Або це і готичненько. Насправді для сьогоднішніх наших готів, якщо вони долізуть, а це тут насправді треба просто відкрити, я ж кажу, це буквально одна з перших сторінок Кобзаря, то для наших готів, чи готів, не знаю, як їх вимовляти, готів та готес, це просто супер текст, тому просто лягає. Між інше, до речі, коли це течіно було Шевченко, Вітман Верхарм, От, ну я теж можу помилитися, але в європейській і американській поезії і в російській поезії, до речі, російська поезія, це просто проклацала. Тому що там такі звучання з'явилися власне, ну, вже там в часи якогось Хлєбнікова, я не знаю. Міяковського. До речі, ну, місцями якась Маяковщина там ковзає, оця звуковис практично. І, і, цей, і, і цей перебіг ритму, там, ну, така історія. Це вже, даруйте мені, не 37-й, це вже 42-й рік. От. І це у нас Гонта в Умані з Гайдамаків. І це вже, так мовити, тут вже ніякої іронії немає. Тут це вже, вже це все дуже серйозно. До самої ночі ляхів мордували, душі не осталось. А Гонта кричить, де ви, людоїди, де ви поховались? З'їли моїх діток, тяжко мені жить, тяжко мені плакать, ні з ким говорить. Сини мої любі, мої чорноброві, де ви поховались? Крові мені, крові, шляхецької крові, бо хочеться пить. Хочеться дивитись, як вона чорніє, хочеться напитись. Чом вітер навіє, ляхів не навіє? Тяжко мені жить». Тяжко мені плакать, і зорі, Сховайтесь за хмару, я вас не займав, Я дітей зарізав, горе мені, горе, Де я прихилюся? Так Гонта кричав, по умані бігав, А серед базару в крові гайдамаки, Ставили столи, дещо запопали, Страви нанесли, і сіли вечерять. Остатняя кара Остатня вечеря Гуляйте, сини Пийте, поки п'ється Бийте, поки б'ється Залізняк гукає Ану, навісний Ушквар нам У щось-небудь Нехай земля гнеться Нехай погуляють Мої козаки І Кобзар ушкварив А мій батько Орандар Джоботар Моя мати, пряха та сваха, Брати мої, соколи, привели І корову, і здіброви, і намиста нанесли, А я собі хрестя в намисті, А на лиштві листя та листя, І чоботи, і підкови. Вийду вранці до корови, Я корову напою, подою, З парубками постою, постою. Ой, го, повечері, замикайте, діти, двері, А ти, стара, не журись та до мене пригорнись. Всі гуляють. А де ж Гонта? Чом він не гуляє? Чому не п'є з козаками? Чому не співає? Нема його. Тепер йому, мабуть, не до неї, не до співи. А хто такий у чорній киреї? Через базар переходить Став розрива купу Ляхів мертвих Щука когось Нагнувся Два трупи невеличких Взяв на плечі І позад базару Через мертвих переступа Криється в пожарі За костьолом Хто ж це такий? Гонда битий, Несе дітей поховати Землею накрити, щоб козацьке мале тіло собаки не їли. І темними улицями, де менше горіло, поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Все інша тональність, на правду. Якось так мало членів на сльози пробувається вся ну, катастрофічна по штука. по-перше, тут зовсім інший градус. Інша Шевченко наг... радикальна. Інша гра. Точніше, це вже точно не гра. Це вже намагання якось переосмислити досвід. Це для нас Гайдаматчина, Коліївщина, це там що Троянська війна, а для них це скільки? Це ну 100 років. Ну, ну ще не. доволі недавно, ну, на правду. Ну, це фактично в межах їхнього історичного часу. І плюс ще очевидно могли бути очевидці, які, ну, не очевидця, там от розповіді, які пройшли зовсім через мало рук. Так. Там від діда до батька, так. наприклад, так. Так. При тому, що тоді роль усної традиції була значно вища, ніж зараз. Так. Хоча українці були письменні, можливо, не всі, але значною мірою. А ось а ось взагалі Третій Шевченко, ну, так само, звісно, що все це дуже добре відомо, але це, ну, як на мене, мені дає це зрозуміти його і, власне, постійний його вибір. І те, що не так уже випадково він потрапив і, в, і під арешт, і в солдати, і в ці експедиції. Він, можливо, я, я не хочу зловживати містикою, я, я в неї не вірю, але те, що він наривався, на щось таке. Для мене особисто, це для, суто для внутрішнього вжитку, але для мене особисто це абсолютно ну, ну, визначено. Ну, от послухайте текст, який ви дуже добре знаєте. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать, і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково чи жив, чи загинув. Доли, дети, доли, дети, нема ніякої. Коли доброї, жаль Боже, то дай злої, злої. Це може бути своєрідним ключем взагалі, до розуміння Шевченка, цей вірш. Ну от Для мене це власне, так, так і є. Це при тому, що у нього був якоюсь мірою обмежений вибір Внаслідок його генеалогії і, і його власне стану ну, очевидно, в суспільстві, та, та. а з іншого боку, в нього він був значно багатший, бо він мав той досвід, якого не мали, скажімо, от люди ну, одного приблизно одного кола спілкування. І плюс оцей романтичний відтінок викупленого з кріпацтва. Це ж теж надає такого ну, нового виміру образу, навіть в очах сучасників. Я не знаю, чи сучасники здатні взагалі на, на, на себе це наміряти. Що таке, таке кріпеччина? Що таке неволя? Сучасна людина, це треба дуже довго пояснювати. Але я не про ваших сучасників, типу... а сучасників Шахченка. А, Його сучасників? Так, так, так. Звісно, звісно, так. І смішно, але його почали називати батьком. Коли йому було за ледве 30 років. Тобто його сучасники визнали за ним автоматично його статус, при тому, що ми, знову ж таки, ми добре уявляємо його, як він поводився. Навряд чи він щось робив, навряд чи він якось там заносився, навряд чи він щось робив для того, щоб цей свій статус підкреслити. Не вірю. Він вмів бути, коли хотів, вмів бути, Неприємним, неприязним, але його нормальний стан, ну, принаймні, серед своїх, кажуть, що він був абсолютно чарівною, дуже доброю і такою, на, зараз би сказали б, людиною. Такий душечка. Душевний. От, нормальне, нормальне слово, він був душевною людиною. І коли не треба було виставляти ці бар'єри, він був сам собою. Так що про це можна говорити досить, досить довго, але а я думаю, можна що... можна про інше поговорити. От, наприклад, я пам'ятаю, Оксана Забушко написала «Шевченків міф України», та, і там вона пише про те, що Шевченко – це, власне, джерело українського міфу, той, хто його написав і так далі. Що це за «Шевченків міф»? Який він? Ви знаєте, я пам'ятаю цю книжку, але я боюся, що з, залежно від нагальних потреб того чи іншого часу сьогодення, з нього висмикувалися ті чи інші регістри, ті чи інші фарби. То, скажімо, революціонер-демократ. Причому цей, це було досить довго і це м, стосувалося не лише лівих, а якщо врахувати, що більшість нормальних інтелектуалів у 20-му столітті так чи так були лівими, ніде правди діти, то вони, звісно, брали саме це. А потім... Те, що Шевченко, от бачите, такий непримиренний і такий кривавий. І це теж було затребувано. Це теж був попит. Особливо, коли треба значить, там, з ляхами, москалями і жидами розібратися як слід. Отут якраз у нас Гонта, не, абсолютно не відчуваючи тієї дистанції між автором і цим умовним ліричним до особи якого йде розповідь про трагічні події і фактично виявляється, що якщо так його сприймати, то це означає, що та робота з рефлексії всієї цієї крові, пролитої в Україні, яку Шевченком було зроблено, було зроблено марно, тому що це не прочитали я про інше говорила. Я верніше хотіла запитати. Я хотіла запитати про ваше особисте сприйняття. Тому, скажімо, от ваш Шевченко. Ваш особистий Шевченків-міф України, скажімо так. Він який? Ну, по-перше, усім, він дуже креативний. І це важливо. Він здатний до розвитку. І це, і це надзвичайно для мене важливо. Він. Як би сказала, скажімо, там моя донька, без понтів і без позерства, але з певною все ж таки часткою артистизму і, і навіть театральності. І це так само цілком відповідає там, потребі сучасної України. Бо Україна без артистизму – це вже... Погодьтеся, ну, не зовсім в Що ще? Розвиток, креативність. Якоюсь мірою здатність впадати в депресію. Це так само від Шевченка. Але в таку творчу депресію. Ну, знаєте, тут важко розібратися. Це ми можемо... Е, ні, у нього були і, і просто нормальні, нормальні періоди, виправдані. Зовнішніми обставинами чи не виправдані, вочевич виправдані. От але нічого там творчого не було, коли була суцільна бізнадьога, те, що скажімо, в Шевченків міф не входить категорично зловживання міцними напоями, я на цьому не полягаю, бо виявляється, що він дуже любив принаймні один напій, він любив руму. Розумію, це як, в, ну, як зараз ну, може бути, там, чи дорогий коньяк, чи дороге віскі. Ну, це колоніальний товар. Я не знаю алкоголіків, які напиваються дорогим хенесі. То ви вже назвали кілька вимірів Шевченкового міфу. І, напевно, тут шлях єдиний – іти брати кобзар, читати і, напевно, знаходити якісь свої кавалки. І знати, що щойно ти візьмеш і воно тебе не відпустить. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині Обрій Стор за адресою store.aubrey.com.